Bona tarda. Bona tarda. Sí, per a mi no, no confiar pas a haver d'estar de aquí estiguem fa, fent vaga de fam no era pas la meva intenció eh, però bueno, els aconteixements han portat cap aquí, xavals joves de, que fa temps eh, lluitem junts per aquests temes d'una salut a través de l'alimentació xavals jovens que que m'han convençut fa anys ja per iniciar aquest canvi cap a una agricultura més ecològica, jo venia d'una agricultura molt convencional. Aquests companys dos van dir que de fer una vaga de fam, si no aquesta gent se'n reifaran aquí al Parlament, i potser també, però dius, com a mínim tindrem ja la consciència tranquil·la que hem fet lo màxim que han pogut. No? Una vaga de fam doncs, és, una situació, és una postura pacífica, però que jo crec que tant si fan cas com si no fan cas jo crec que l'aprenentatge que hi viurem per fer la baixa de fam és extraordinària jo només porto dos dies pràcticament i sembla impossible que amb el que m'agradava menjar que pugui estar dos dies i estiguem quasi viu no? que dius doncs, això és impossible no? ara ja clar, ja hem rebut assessorament de metges, homeòpates eh, i alguns ho han fet altres no, i no han que t'assessoren que bueno, que, que això no, no s'acaba el món, però bueno, realment jo estic una mica espantat i ara bé que bueno, estem en dos dies estem vius i bé i encara amb certa alegria si tu vols, pues, bueno, allò, tens un rau-rau aquí dintre, que no, no, no. però diu que això el tercer dia ja passa i que llavors ja t'entra la lucidesa i que fins als deu dies si veus aigua suficient i bé, bueno, fem tres variants, uns amb aigua sola, els altres amb aigua de mar i els altres amb morins els seus propis orins vull dir que a més fent l'experiència de de, de ver qui li haurà millor al final dels dies que duri la, la vaga de fa bueno, no sé mm. deixar-la veure a la mínim que... sobrinia alimentària sobre alimentari que s'entén. La necessitat de que vinguin els pobres els països desenvolupats o la necessitat també d'assegurar una alimentació per totes les civilitzacions, per totes les societats. La societat catalana, si ens centrem aquí mateix, és de les més dèbils que pot haver en cas d'una petita fallida política a nivell mundial. Recordeu Argentina com va passar allò del corralitó, en el país més ric agrícola, la gana que es va passar. I en Catalunya, que no som pas el país més ric del món a nivell agrícola sinó que només se cultiva un 30% de la nostra superfície, l'altre 70%, per sort, per desgràcia, hi ha qui diu que per sort, i també crec que és així, no? és, sona buscosa o zona incultivable, però amb aquest 30% de terra és suficient per, a, per alimentar la nostra població, de Catalunya com no cal dir el resto d'Espanya de, de, però clar, si dediquem aquest 30% una bona part a alimentar animals que no consumim aquí lògicament a qualsevol moment aquestes terres que només se fan mans de mort o anís, o segons ho vosaltres, o fals aquestes terres poden fer falta i, i sobretot poden fer falta pagès que no hi haurà perquè s'estan plegant i perquè realment se va acabar la industrialització de l'agricultura i que amb quatre màquines s'hi pugui fer, però amb quatre màquines s'hi pugui fer això, menjar pels animals, panies, i heu fals, no? Si hi ha un pet en un moment determinat, que tal com està en temps pot ser que passi que tothom tanqui la xeta, sigui per necessitat o no, a també pot ser per coaccionar governs que diguin, no, no, ara si voleu comprar cereal bàsic, no voleu billet, no depèn d'aquest preu, no us feu fotre que pot haver una situació en qualsevol moment, no sembla impossible, però això no ha passat, de, de casos difícils. A Inglaterra, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial només produïn el 20% de l'alimentació per la seva població, de 80% vinia de fora. Hitler ho sabia, anava, anava amb els submarins, anava fotent uns barcos a terra que anava servint. I els decrets d'emergència que van ser, els parcs i jardins, individuals i particulars o obligatori, decret d'urgència, sembrar patates, motlletes o que sigui per alimentar la població. Clar, això però, això va provocar aquestes pitjores guerres la por a la fam i que per tant havíem d'ampliar totes les tècniques possibles perquè això no tornés a passar mai més no? i havíem d'utilitzar els residus de la indústria farmacèutica que utilitzava els gasos per exterminar els nazis o bé, gasos per per eliminar l'anemic, havíem de reconvertir aquella indústria asquerosa en una indústria que servigués per rentabilitzar aquella tècnica de mort, de, de matar que tenien aquesta indústria, que és el formament de la Revolució Verda, que ja la Revolució Verda, Europa va nitjar molt més, una part durant les guerres, gràcies a utilitzar insecticides, fungicides, herbicides químics d'una forma massiva, de cop, quan mai s'hauria utilitzat això, no? Però el meu pare diria que és un pagès, però és ecològic o no? Mon pare era un pagès ecològic perquè no utilitzava res, feia el que la naturalesa li deixava fer, i era molt. Però jo vaig arribar als 16 anys després d'un batxillerat laboral amb un professor d'agronomia que em va il·lusionar en què l'agricultura va cap aquí, que va fer una agricultura molt rentable a través d'utilitzar els sabers de la química, no? Bé, bueno, és així, I molts professionals avui en dia d'altres altres vessants també estan igual, a les universitats s'estan ensenyant unes línies de saber que no són pares que convenen la societat, són els que convenen el sistema que han muntat econòmic i al cap d'un temps també molta gent que avui en dia potser poden ser contràries a nivell de medicina o a nivell de la història, segurament que també fan l'evolució que no hi fer com a pagès, no?, que ha engrescat per aquesta agricultura fantàstica de la química i vai creure-hi, durant uns anys semblava que funcionava bé, que eren hortelans encara més fàcil de creure perquè l'hortelà havia vist treure l'herbeta d'una per una entremig del, del planter que tu feies, allò era molt pesat, aginollats, amb talons de costa i arribàvem amb una motxilla, ensofetava eh, a la terra van de sembrar i sortia només el que volies que sortigués pràcticament, no? Però, però en molt plaç del temps aquelles quatre herbes que s'escapaven, que no controlava, es van fer majoritàries i aquell herbicida ja no va funcionar. Per què? Perquè contro l'herbicida controlar unes herbes i unes altres no. Llavors, l'or nostre se va plegar d'herbes que els femicides no controlaven i vam tornar a tindre el problema de treballar de sobre. Ja parlo el problema de que la terra perdia fertilitat, fertilitat, fertilitat i cada vegada més química, més medicaments, més antibiòtics. Antibiòtics, eh?, vull dir, per controlar bacteriòsis a les plantes. I veuré un desesperó de, de, de, de tractar potser cada mes estava infectant cada setmana, cada setmana, cada setmana i cada vega més fort, més fort. Jo cada vega de pitjor, doncs, perquè la vega que menjava a més aquesta porqueria que produïa la, la respirava, la tocava amb les mans, perquè abans es toquen, remenàvem les galletes amb les mans d'insecticides que després han prohibit per, per cancerígens. I clar, després s'ha sapigut això, no? I llavors totes les precaucions, la consellera d'agricultura, per favor, mascaretes aquestes de filtres, uns tractors ventapats i ruixar, ruixar, ruixar... Clar, però, això passes anys que no te'n dones compte, però això que no és tan, que aviat tinguis enfrente a una persona en la qual tu no discrepes fermament perquè possiblement ha de cometer també els errors que he comès amb el seu gremi per iniciar uns canvis. L'experiència de demés costa molt de, de servir-hi, eh? molt, molt. Bé, bueno, de, després de tot aquest procés vaig arribar al convincament que havia de començar a canviar a poc a poc perquè de cop s'ho pot fer potser aquell país jove que comença i, i ja comença amb un pociterra i ja no hi tractem res perquè tenia una empresa, 20 persones treballant, amb unes inversions fortes fetes i diu si canvio de cop això no se m'esfonsa. Lògicament, passar d'una agricultura química a una agricultura ecològica de cop m'he fet por. he vist que era quasi possible, no? I bueno, tal que va començar poc a poc i veia que allun no ruixava gens, seria quasi els mateixos problemes només que allun ruixava. Sí, doncs jo ja, ja m'estic ja estudiant uns diners, com a mínim, no? Fins per convenciment vaig veure que això va ser una etapa de bojos, cap com és, i ara avui en dia, quan veus que l'hivernacle que ja he aconseguit, no ruixant res químic. impossible. l'impossible. Ser Serà eh? l'impossible que un extracte d'all, o un extracte de canela, o un extracte d'oli de cotó, les reges que estan fent petites empreses aquestes que l'Avaia la tota d'aquesta màfia farmacèutica havia esforçat aquí, del país, que també feien productes químics, ara veuen una absortida cap aquí de preparar eh, fitosanitaris ecològics fent extractes i facilitar-nos els pares de les espècies. No? Si ensorrem una empresa química, podrida, escarosa, una altra em sortirà. És a dir, que a nivell de por política de que si pet una empresa, una altra, una altra... No, no, no perquè quan ha, no, la, la matèria és, la mateixa, no? és que mateixa, les forces de treball són les mateixes. I, si hi ha alternatives, per tant, una cosa baixa i una altra puja eh? però els por als canvis hi són, no solament a nivell de polític sinó a nivell de societat, a nivell d'individu hi ha por als canvis, no?, sempre i aquesta por als canvis es porta a vegades a mantenir situacions eh, erràtiques i equivocades durant molts anys amb eh, molt perjudicis. Clar, l'alimentació no és com en una altra història, no? no una altra empresa, en un altre tipus d'indústria en l'alimentació estem parlant d'alguna cosa que que és el nostre combustible diari, tres vegades al dia, com a mínim, no? I que el combustible aquest que ens fiquem a ens ha de procurar donar salut i no a Jo quan he vist pues, que, després d'aquests anys tan asquerosos de treballar en la cultura química que quasi cada quinze dies havia d'anar al metge per problemes per picors, marejos, mal de caps, eh, res greu. Encara, eh? Ja que és estómac. Eh, I pucament sortir només veure que, deixant allò i tindre por la manipulació aquella, por metes, no? I passat tres o quatre anys i ves que n'anaves millorant i, i que ara puc esportar avui de debat sense ser al metge i quan abans ja vinc d'anar cada 15 dies dius, nai oh, aquí hi ha algun futur malament eh? hi algun futur malament i que aquestes reflexions això no puguin ser a nivell col·lectiu doncs pues no, costen molt costen molt, clar això parles amb polítics de vegades i sembla que que els parlis de demà, però també però per favor, han de fer la seva evolució com la societat també ha de fer la seva evolució i fins que les societats no evolucionin que polítics són un reflex d'una societat malalta com tenim avui. Carregar totes les culpes als polítics és molt fàcil, jo mateix a vegades no se sé, m'escapen les tintes i també dir com, com a tothom, no? Però jo crec que els canvis forts sempre es, se generen a baix per, per aquesta societat civil que es s'ha d'anar organitzant. I sempre hem d'estar organitzant, no em de poder confiar mai en el poder polític que tenim a dalt. És l'eina que, al final, per d'acord a tots plegats o almenys amb uns mínims però les societats han d'estar molt organitzades perquè si no hi ha la tendència que quan la persona té poder perdi el coneixement i clar quan perdi el coneixement no mire pel bé públic sinó que mire pel seu bé de no ser, inclús ja en un nivell personal sinó per viure com a polític perquè el seu partit polític torna a guanyar les pròximes eleccions no arriscar, és a dir clar que un partit polític que es arrisca home -ho, que això. Però, però és que la gent no em votarà, no et votarà perquè encara no hi ha majoria, però és de ser valent. Si no tens tant pots estàs fent un camí que segurament a llarg pla sí que tindrà recompensa, no? Però sempre la por a perdre vots perquè millor adoptaràs postures impopulars d'un moment determinat. Si les legislatures, per si la gent només se pugués presentar 4 anys, segur que això no passaria. Però és que se'n presenten 8, se'n presenten 12, se'n presenten no sé quants... I sempre reenganxin, no? I llavors però, els partits polítics diuen si ho has tornat presentar, que ell saps que això és molt bo, que la millor si fas dos legislatures i ja no cal de treballar mai més, has de creure el que diu la cúpula. Però qui és la cúpula? Si pobre Montí, llavors les Jabateres no són ningú, o si sigui, el poder no és aquí, és més lluny, no? Aquesta globalització tan asquerosa és més lluny, pobra gent, si creuen que tenen poder i no tenen cap, són ni capaços de reconèixer que l'Estatut d'Autonomia diu que té competències plenes en agricultura exclusives en agricultura i la impotència dels socialistes amb les menys que han fet de totalitat perquè són els únics que han publicat encara arguments al l'objetiu oficial, els altres, Convergència i PP només han dit que no es discuteixi punt, votarem en contra que passi no? però el partit socialista planteja doncs pues, no sé, m'he perdut tu jo que avui estic una mica traig. no sé on anàvem abans no, perquè no tenia Ah, sí, sí, no tenen poder, i tot i tenint-lo tot, és dir, el Partit Socialista, que no tenen competències, que jurídicament és impossible, que el Tribunal Constitucional ens ho tombarà, això està a la bolletia, publicat com a argument, però no ha fet un estatut que lindava la Constitucionalitat i li ha portat, i us hem posat dintre un recurso constitucional, per què no se valents en temes de salut? I també que si sí, el Tribunal s'hi ten un barra d'impugnar una cosa com aquestes, no? no que no tinim por pues, perquè i pues, nosaltres ja estem creientment convençuts de que no manen res. Com a mínim ja tenem petits patrons a la vora que són cometia de Guisona, Terradlles, Vall Companys de gallina Blana, Nlé, tres grans agroindústries que aquí estan a aquest Bruna Catalunya que si toquen una coma d'aquest tema si fiquen amb dubte de que el transgènic pot ser perillós per la salut com està demostrant ja investigacions que hem fet possible a França i Alemanya prohibir els Imagineus amb governs de dretes que prohibissin els i aquí en governs de progrés tinguin por, però esclar la gran indústria alimentària que tenim aquí a Catalunya a la qual els peixos són uns ninots de palla que només diuen què li dona de menjar el porc quan me pagaràs per treure la merda cada dia no, no, no, no, no, no podem ni decidir què li dona de menjar aquell porc ni quants dies el criem, ni, ni com l'hem de, de tractar, no, punxem a això, avui i demà i passat demà. Clar, com a pagès han tingut aquest error, com a tota la societat hem caigut, de massificar l'activitat, anar lo fàcil, no trencar el cap, perquè clar, quan tenies un esport, el teu compte, el quide era més gros t'esfonsava, durant un temps per dir diners i a ja tu t'esfonsava com a petit ha passat així. Ho ve, recordo els temps una, de la pesta africana, la porcina, la pesta africana que des de la Unió de pagèsos denunciàvem que Vallcompanys, que era un monstre a nivell de ramaderia, tirava trossos de porc eh, infectat a granges de pagers encara autònoms. Al cap de 21 dies incubava, nosaltres creiem que és Vallcompanys, no podem assegurar això, però inculpava, al eh, cap de 21 dies incubava la pesta porcina i sortia, i quina casualitat que aquests trossos de carn sortien als els paixers d'unida de, de paixeros de de que denunciaven aquest sistema inhumà de producció de porcs. I aquesta gent com a poc a poc arruïnats havien de caure una altra vegada, no l'integració de Vall Companys però la de Nanta, la de Nes, els altres, altres, altres integradors, no? Que ens han fotut amb un carreró sense sortida i ja els pobres polítics no saben com sortir perquè clar, aquesta indústria és potentíssima, té molts llocs de treball, i controla l'economia la, la primera indústria de Catalunya és l'agroalimentària i si fiques en dubte que el transgènic pot ser perillós què passarà amb tota aquesta carn que s'alimenta només que en piensa a Catalunya a excepció de la poqueta que s'alimente amb ecològica aquí a Catalunya no? perquè si fiques en dubte que pot ser perillós com ja s'ha estat demostrant les empreses poden tindre dificultats per vendre la carn fins i tot aquí, no cal dir a Alemanya a Òstria Suïssa que ara ja han adoptat mesures de qualitat que diuen, una marca de qualitat que diuen volem que s'etiquete fins i tot la carn que està alimentada amb piensa transgèrica o no en qui es vendrà aquesta carn d'aquesta gran indústria catalana d'empeus de pan? els mercats que poden pagar qualitat o els mercats de l'est, de Xina que pagaran lo més barato possible o líders d'aquí o a la guiçona, l'ara guiçona d'aquí, no? perquè la societat vol menjar barat, no no guany i cap diner i hem de fer un menjar barat o és igual la qualitat, no importa la qualitat, no? Això és tan greu que hem caigut amb aquest, amb aquest error que, que, bueno, que tenim difícils ells i també nosaltres ho tenim com a polítics perquè poden dir, doncs me deslocalit, no me'n va, ja a produir ports, perquè allà encara no hi ha aquesta pressió que hi aquí, no? Hi no més llocs de treball a baix, no? Ui, no, no? retos, aquest és un moment que no es pot jugar amb això, no? La por. La sempre la juguen, aquests gans poders econòmics, amenaçant aquests governs dèbils perquè no, facin, perquè no facin el que hem de fer. Per tant, la, la sobirania alimentària no està assegurada aquí a Catalunya, malgrat siguem la una potència, criant porcs i vidells i corders, corders pocs. Perquè en qualsevol moment de crisi mundial de que aquests cereals arribin de fora, s'ha acabat. Granges buides s'ha acabat de produir. El 80% del pieps dels nostres animals ve de fora. I clar, s'ha de buscar el més barat, el més barat és el transgènic. Estats Units, de Brasil, de Paraguai. Però és que amb això estem fent un desastre amb aquelles zones. Ja no dic els Estats Units, perquè els Estats estan reaccionant ja. I hi ha Estats que estan declarant lliures transgènes, imagineu-vos. Per què? Doncs perquè, com és l'error, ja a poc a poc també la societat americana va reaccionar. Però l'Argentina. Ja doncs, pica una dona d'allà que havia vist el meu blog, i que, que el aquí diu els nostres crios només mengen soja només mengen soja quasi, en moltes zones i cada dia estan més malalts per als candidats de residus que porten per, la, per, una, per una alimentació quasi només de soja a, una, a un país tan ric a nivell d'agricultura no cal dir Paraguai en el qual hi tenim una associació amb el que ho he explicat de la dolça revolució que ens hem agermenat com a moviment esboufut Torres de Lleida, un paraguai central per a protegir l'estèvia rebaudiana, us comentaré una mica, de, la, de, de, de les agressions de Coca-Cola que, que la vol fer transgènica i no, i no medicinal, no? Però aquella gent foten els indígenes fora, semblen soja punta pal, i l'indígena que no vol marxar, li han de quatre xavos, els demés hi han marxat, però allà dintre un petit en una de terra i les avionetes passen ruixant, amervicides, insecticides, crios morts, dones avortant perquè no miren ni, ni si el davant hi ha ningú. Això diu això és d'entès és real, eh? és real, xiquets, perquè dia pues, hi havia una delegació d'allà plorant explicant-vos això no? de ràpia pensant que la soja de llit se si la menja els vostres porcs nosaltres no la necessitem nosaltres necessitem fer aliments per a la nostra població no necessitem que, que, ens, que ens foteu cap a les selves cada vegada menys selves i ens arruineu-no. Clar, dius, si aquestes societats riques d'aquí no canviem estem arruinant el món. La FAU diu que si tot el planeta fos cultivat amb agricultura ecològica seria molt més sostenible perquè l'agricultura ecològica no és menys rentable ni és menys productiva. Jo he pogut veure amb la meva transformació i la meva explotació. que he arribat del tot al 100% a l'aire lliure de ser ecològic. Però he reduït uns costos tremendos. La producció m'ha tornat a augmentar perquè les terres tornen a agafar Vida. torna a tindre llambrics, cups de terra, si sabeu el que és això, el terra, que, que són els mateixos oxigens en la terra que, que, que et fan de, de llauradors, no? A la vegada transformen el material vegetal de la superfície al minjar seu ho transformen en humus, que és riquesa per la terra. I la de diamantero que necessites molt poc i a la terra perquè et pugi les teves plantes, doncs perquè el 95% de matèria seca d'una planta no absorbeixen de l'aire carboni, de l'aire per tota la vida i un biòleg que demostra amb estudis científics tota la història de que només un, només un 5% de lo que pese seca una planta és un enciam que un 95% és aigua d'aquell 5% que queda de cendres només un 5% d'aquelles cendres l'ha tingut de xupar de la terra però el de més és viu de l'aire viu de l'aire no? l'aire cada vegada potser menys net i que potser necessitarien jo que estidies també que estem aquí, però pues, no mengem, dius que es sí que podem viure de sí. Sí. la idea. Segurament migjanam amitat. No venigjanam amitat que mengem perquè l'obesitat va un moment, sinó només que migjess una migtades que hi hauria per alimentar dos planetes. I tindríem més els els els els els els els els la els els els els els els els els els que no els els els els els els els els els els els els els els Nobertani bueno, crec que la sovietat alimentària és necessària a cada país, sigui pobre o sigui ric, perquè es podem trobar de ser molt ric a no sé no res com ha passat va passar a Argentina, no? I que és possible tirant enrere les nostres forces productives, te'ng recometes. Notés des de que hem reduït producció i la adaptat més a lo que realment podíem vendre una mica de més directament, pues, bueno, perquè si jo no produixo tant un altre pot viure, però el és que encara ara encara de moment és que viu una altra empresa més grossa que s'acabi xorropant no, el que jo no produixo, no? Però només la tranquil·litat que et dona de que pugui dominar la feina que tu fas i no l'ha estressat contínuament fa que aquella producció de vegades amb menys terrenos et te surti més producció, perquè la mimes, la cuides, la... Això que ara aquests deu últims anys estic disfrutant, eh, bueno, lamentablement potser si he perdut 30 anys a, a donar el camí, però aquests deu anys últims torno a disfrutar descobrir coses meravelloses tant de la terra mateixa que m'està adorant com a experiències pròpies com la de padrins que, que tornem a recuperar d'aquests sabers que ja els tenim allí recordadets de 80 anys aquest poble home que vols que et digue'l però pues quan li parles i el deixes parlar és una font de coneixements tan enorme que ja estic aplicant coses de les que em parlen aquests padrins per desgràcia el meu pare va morir molt jove no, no l'he pogut tindre però ara trobo en falta el pare d'haver el tret d'aquella línia que sempre portava i amb una línia masquerosa d'agricultura química. Perquè si s'estudia les forces de la naturaleza a les universitats, Allun on sigui, és tan immens el que ens pot donar, hòstia, si heu descobrit ara quatre coses que dius amb un extracte d'all pots controlar pel i, i, i la cendrosa en un fons, no? o amb l'estacte de canada pots controlar l'aranya roja i, a més a més, deixar que el depredador bugi. I això no se sap si sí, fa molts anys que se sap, però això no es negoci. I com a nivell humà el medicament que curi no es negoci, tampoc a nivell d'agricultura o fitosanitari que curi es negoci. El que és negoci és mantindre la planta malalta, mantindre l'animal malalt i contínuament tractat. El que és negoci és mantindre la persona crònic, malalta crònica tota la vida i contínuament tractat. No? Per tant, jo penso que com a pagesos tenim una responsabilitat, no me massa sobre, crec que és tota la societat que ens haurà d'ajudar, a tornar una mica la raó amb aquest món tan boig i, i, i exigir-nos que fem una agricultura que us aporti salut, que ens aporti salut a tots plegats, a tota la societat. I il·lusionar la gent que torni a ser pagesos, perquè ens podrà tornar a fer falta. Sort ni ara que hi molts d'aquests que en diuen mal anomenats urbanites, que comencen a ocupar pobles desocupats i comencen a fer experiències d'agricultura sense químics i comencen a ser suficients sense cap salari i comencen a ser suficients inclús amb l'escola pròpia que es fan allí. Al d'altre costat hi havia una xerrada sobre escola lliure, no? És a dir, que és tan immens el camí que tenim pel davant i tan esperassador que no us desanimeu malgrat el panorama dramàtic que us he plantejat perquè és que quan està tan així, tan fotut, només és possible que he millorat-lo, no? tant, la il·lusió tota, total. en total. Amb aquest tema de, de les plantes, de, de, de, de maneres de tractar les plantes, jo he una experiència també que m'ha servit per donar en compte que la, la investigació pública és una màfia controlada per a aquestes indústries farmacèutiques. Fa quatre o cinc anys hi tenim un gran problema de mosca blanca, és una mosca molt maleïda que es fa davall les fulles a dintre de l'hivernacle i la tècnica m'assessorava i diu, ruixa una insecticida, té dos dies, t'he pogut bullir també al cap de dos dies, una piretrina, si algú ho coneix, i cada dos dies compra uns depredadors que fa la Novartis singenta, aquesta multinacional de la mosca càrtica, i els introduixes ja ho veus, com aquests depredadors creixeran i, i la, la mosca blanca se te la menjarà. Portàvem potser un any així, eh? I la mosca blanca requereix dintre hi problemes i cada dos mesos, cada mes, torna a ruixar una insecticida doncs pues que ho matarem tot, matarem el que has fet comprar com a depredador. Bueno, però ja hem de fer net hem de tornar a introduir depredador. Hi havia un bolsinet de ruda allí a, a, a l'entrada de l'hivernacle que no volia ruixar per més perquè ja estava fent proves de, de sabors, perquè tot que la ruda és abortiva en les quantitats, és molt beneficiosa, no? Dic, bueno, jo per fer noves amanides històries i no ho volia ruixar, allà, no ho de fer jo, proves contínuament. A més no. la ruda pues, té altres contraindicacions i si se n'abusa i a aquella plaga la, la mosca blanca la hi de molt a ruda i se va omplir i la tenc i dic això és un foco d'infecció de l'invernacle d'això et surt tot d'aquí i dic bueno tinguis paciència que ja acabo la paciència va ser que aquella ruda se la va menjar a la mosca blanca doncs va, va, va morir quasi però al ser arbustiva el cap de quince dies va tornar a brotar no la va matar del tot va tornar a brotar i al cap de 15 dies la t'he deixat ensenyar i diu, què has fet aquesta ruta? Dic, no he ruixat en res, res tranquil·la, que no he ruixat amb res. Diu, Està plena d'un depredador que no conec, però, dic, però que es mitja la mosca blaca d'una forma assassina. <laughs> és dir, que la pròpia plaga havia creat un depredador molt potent a dintre del propi vernacle sense jo sembrar -la. No era la que, fe, la que em feia comprar a Novartis, no? Però, I ho i dius una encàrcia, però no és la l'encàrcia formosa, és l'encàrcia tricolor. Si hi ha algun enginy agrònoma aquí, doncs, ho podrà seguir. Dic, això, això és d'allà dirte. l'IRTA és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agrària de la Generalitat de Catalunya. És que aquest nom, eh? és bon post, no? Hi ha uns cerebritos científics que han d'estudiar per ajudar-nos els pagesos a produir més sa, més, més rentable. Diu, què poden vindre? Vindran una comissió de 4 o persones tècnics de l'IRTA a veure aquest cas i que això consideren que, que és excepcional se tancen a llei i com parlant, parlant, diu, sí, nosaltres ja fa vuit anys que pensem que això seria interessant. Vuit anys, eh? Que en comptes de dir que arruggin la verbesida a tots els, els voltants dels hivernacles perquè no hi hagi males herbes ni res, no hi hagi focus d'infecció, de deixar un focus d'infecció dintre perquè es creï el seu propi depredador que pot necessitar aquell hivernacle. de i vuit anys han necessitat el que aquí hi harem dos, dos, tres mesos, aquesta noia ha pogut veure. Dic, teniu molta barra, però molta barra, eh? Com a mínim, si no, si no voleu que, que, que, que us diga de tot, sortiu d'aquí i amb les capacitats que teniu de divulgació, ho feu públic, això. Fa 3 anys i mitjans, quatre, i no han fet pública. Ho he d'estarient jo contínuament d'aquesta manera i animant la gent que ho provin, perquè és la seva experiència també, eh? dir que, que ho provin, de deixar un recollit que no ruixi mai en res, si no ruixi mai en res ni en producte ecològic, perquè a també afecta alguna cosa, acabarà sortint i plaga i acabarà criant el seu depredador. Pues, claro, després he vis que Lirta del Rockefeller del Bill Gates duten amb mil, 2 milions de dòlars. Sigo per investigar nous penjànics per salvar la fama al món. Que els cabrons, et depone que. Per què no investigueu lo que la propietat naturalesa, lo que els pages teva Charmany i lo que volem és es que sigo ja de de pública de tots aquests temes, no. no. Però claro, és al fader no hi ha el científic que cobre un plus de la casa de la multinacional per fer aquest projecte afegit, no? Perquè clar, tot científic tot fa, però a més a més si fa un projecte encarregat per una multinacional farmacèutica totes les multinacions farmacèutiques treballen en pesticides i en llavors no totes no la majoria i llavors transgèniques doncs, lògicament tenen un sobresou i molt important no? llavors quina credibilitat pot tindre un organisme públic d'investigació que es financia amb diners que venen d'aquesta màfia que ens està envenenant el món durant 40 anys o 50 i que ara intenta dominar el món a través de les llavors transgèniques. Una sola empresa, que és Monsanto, domina un 90% de les llavors del món transgèniques. Si és no les produeix totes, fito, per exemple, una empresa de llavors de Lleida, pagant royalties a Monsanto, li fot la transgènica dintre els seus, els seus híbrids i també fa híbrids transgènics amb tecnologia Monsanto. Que, i quan no pot que una empresa li faci el seu frangènic, la compre d'opció. Un, un representant d'una empresa d'estem acollonits de llavors, Monsanto ha ficat un taló en blanc a d'un de 40 de les 40 més, empreses més grans que al món, que hi fiquen els diners que vulguin que les va vol, vol comprar. Deu un trau en moments de crisi Monsanto talons en blanc per 40 empreses per a comprar-los d'opció. Quan ja ha estat últim ha comprat 10 de la majoria de cases de llavors que jo ja estava gastant per fer l'hort de casa debo mostrar uns diners en temps de crisis nosaltres creiem que són empreses al servei d'aquest imperi econòmic que ara de està als Estats Units i és una empresa, Monsanto que està doncs, a les hordes d'aquest poder per controlar la humanitat a través de l'aliment ja Harry Kissinger fa uns anys quan li van donar el premi, abans que li donessin el Premi Nòbil de la Pau n'éssí sarcasta si volem controlar els governs, hem de controlar el petroli. Garres, canya, i controlen el petroli i els governs. Però si volem controlar la població, hem de controlar l'alimentació. Com controlar l'alimentació? Controlen les empreses, que són la font de l'alimentació, que són els llavors. Si eliminem totes les altres llavors del planeta per contaminació, això està passant ara amb plat de està passant amb colze, amb soja, no tant, perdem les llavors nosaltres pagesos i sempre perquè ens les contaminen a més a més tenen una patent que si nosaltres s'embréssim una llavor que es pogués encara mig produir però vindrien, aquí encara no s'hi ha atrevet, eh, però tots els nits passen amb una màquina de coll amb una colza, amb un penis resistent a l'herbicida total que és glifosat si aquella colza o aquell penis no mor o aquella sorollina no mor és que tu estàs utilitzant la meva tecnologia i tu no m'has comprat la llavor mi però tant aquesta tecnologia te comportarà que et vaig al jutjat i jo et demano aquests mils centenars de mils d'indemnització perquè tu estàs utilitzant una planta, una tecnologia que no és teu bueno, hi va haver un amic diversos que van plantar cara de 8.000 pagès americans 7.600 crec que són, van renunciar a mai més sembrar les seves llavors i sempre comprar-les a Monsanto si no es volien posar en un judici entre aquests aquests altres 400 van plantar batalla. I un canadeu, Persis Smeyser, va guanyar l'any passat el Premi Nobel de la Pau, alternatiu, no aquests de, de, de Suècia, per haver lluitat contra Monsanto perquè ell era un home que havia millorat durant 10 anys una, una llavor de colza extraordinària amb uns rendiments enormes, que no feia falta que fos transgènica ni híbrida, i li fan aquest sistema, li passen una magueta de coll, i demostren que els camions que passen per la carretera les llavors cauen, eh? que l'any següent si a sortir, si ha passat un camió en el transgènic, l'any que ve tornen a sortir, aquelles llavors ja són transgèniques, Tan passen en una maquillada, tant ruixen i la planta no mor, però amb un herbicida total, total, que no queda res, només quede allò que ells volen que quedi. La planta que en ells us interessa que ells te venen. Però aquest també va dir molt no, molt, vosaltres el que m'heu fet és vist mal, deu anys de la meva vida milloren una veritat i vosaltres me l'heu contaminat mai més podré tindre aquella veritat que jo havia tingut no? i van reemprendre, Montsanto li fot una querella amb ell i li fot una querella a Montsanto i té l'habilitat de demanar només 600 d euros d'indemnització i van picar van picar perquè podia demanar milers i milions d'euros, de dòlars per el que li havia significat aquella manera i amb dos o tres judicis segons els recursos històrics al final ho guanya perquè només demanava 600 euros que la bèstia més li podia pagar no? guanya i això ha significat un revulsiu i ara més gent comença a ja a plantar cara en aquesta indústria per farmacèutica tant animal de dir no, no, jo em les meves llavors encara que me les contaminis jo semblaré les meves llavors encara que no siguin transgèniques i encara que siguin patent teva perquè quan m'es venut una llavor, aquella llavor és meva i se me la reproduir no perquè és patent meva, no? Jo m'estava reproduint llavors, l'estava fent, perdó que s'ha costat fent els llavors de l'encià, els encià els fem casa perquè les empreses que havia aquí holandeses doncs unes veritats, milloraven d'una forma natural les veritats extraordinàries però havien perdut les meves i arriba un moment que una veritat extraordinària per nosaltres per fer a l'estiu la deixen de produir però per què? és que només la compres tu i 4 més aquí baix al sur de... eh, són uns ancians que van molt bé amb la calor però no tenim ventes eh, però em deixen el cul en l'aire i les altres veritats no em funcionen Pues si vols, nos pues paguis pel davant 90 milions de pelles en aquells moments li 30 milions de, de llavors a Austràlia i te'ls farem només que per tu, eh, exclusiva eh, per tu. Però esteu rojos? Com vol que pagui, un paguis un país 90 milions de pelles pel davant per una llavor? Dic, no, no, me queda allí 100 llavors que, que, que, que l'any passat que vau vendre, me, me faré jo, Pobre de tu que podem arruïnar. Sense ser transgènica, que és una, una patent sobrefigida només per la... S'hauria patentat una veritat, que és dir, millorat doncs pues dic, vale, vale, doncs pues ja no ho faré, ho hem fet, eh? I ara ho ja ho estic dient públicament i eh? que fa 3 anys que us fem aquestes llavors i això ens ha significat un estalvi d'uns 60.000 euros anuals. I en els temps que estan avui en dia, d'haver de pagar aquesta llavor estaríem amb pèrdues escandaloses entre l'empresa. Perquè els preus dels mercats, oi on estem venent, són esponsats, encara que el consumidor el pagueu caríssim. Però nosaltres estem pagant 25-30 centis per una matèria, sí? Però és que si hem de pagar les fortunes que hi hauria la llavor, els pesticides, els adobs, històries, no et queda res. No, hem, de tornar enrere, tornar enrere, hem de tornar a recuperar aquella tradició de saber els nostres llavors, de saber fer els nostres adobs, de cultivar amb respecte la terra perquè et torni a donar l'any següent una segona collita sense haver agredit-la amb el monocultiu, que l'any no mateix cultiu, cultiu, cultiu, cultiu, cultiu, és com que si sempre menja espinacs, espinacs, espinacs, acaba que tan mal. La terra és el mateix. No? O I sigui que tornar a donar-nos d'una estabilitat com a Pajeros, però també una salut per a la població. I això és el que ja comencem a fer alguns, amb dificultats, i el que pensem tirant van. No? Dins d'aquest camí, doncs, bueno, de lluita contra aquesta bèstia farmacèutica de Monsanto, doncs fa uns anys, potser fa 9 anys, 10 anys, no sé, quan encara internet anava lentíssim, busqués la paraula Monsanto per internet i, i va sortir la d'un entremig, associació de pares de, de nens amb diabetes que havien mort als Estats Units i aquests pares creien que havia sigut per la ingesta d'Espartamo que és l'adulcorant transgènic que porta la Coca-Cola light, ho ve de xiclets sense sucre, o ve dietes per a primar. I aquella gent ja n'hi ha d'aquests moments que, el que, que allí amb allò que vaig trobar, després m'he anat informant i ja fa fàstic el que pot arribar a perjudicar l'espartamo per estudis que hi ha fets eh, tant per provocar per provocar Alzheimer, fibromialgis, càncer bueno, aquesta, aquesta, Aquella gent lluitava contra Monsanto perquè es prohibigués l'espartamo i contra l'administració perquè es prohibigués l'estèvia l'estèvia era una planta i dius, i què deu això, no? Aquella curiositat que dir si Monsanto no vol que l'estèvia es doni a conèixer Aquí hi deu haver -hi cosa, no? Jo no sabia que feia 30 anys que el Japó ja havia obligat a la Coca-Cola a substituir l'Espartamo per Estèvia perquè no passés el que estava passant als crios americans. 30 anys ja feia, el Japó vi prohibir l'Espartamo i es havia apropiat d'una riquesa que tenia el Paraguay, pràcticament, una planta origenal de Paraguay, i el Japó havia prohibit l'Espartamo i fins i tot el Coca-Cola i diria que aquí no hi no vindràs Coca-Cola si no hi tiques l'Estèvia. A partir d'aquell moment va fer una indignació tal i comença a investigar-ho i bueno, era immens, que no solament es podia fer un gran sucre, sinó que mitjada en verd o infusió, en, en, en fulla seca, podia anar bé per baixar el sucre de la sang, no baixar regular, és dir, que inclús ara la gent que té hipoglossàmies per la insulina també els ajuda que no els tingui tan fortes, que podia baixar la pressió de la sang, que podia ajudar la circulació sanguínea, que era un gran ansiolític, l'ànsia de menjar contínuament, les obesitats que era un gran dentrífic això us ho puc assegurar tot dos anys que ho estic fent inclús amb dentrífics a les nits amb estevia Bé, però és una cosa que podia ser tan revolucionària que vam començar a cultivar-ho, vaig germà l'empresa que tenim a casa i, i durant 8 anys 9 anys m'ha estat regalada aquella planta perquè està prohibida encara avui sembla que li va de poc que s'autoritzarà a la Unió Europea l'Organització Mundial de la Salut ja fa gairebé un any va autoritzar per tot el món com una cosa molt segura però clar, a Europa hi ha el cor de la bèstia més grossa que us podeu imaginar farmacèutica no sé si alguns heu de que durant la Segona Guerra Mundial en Rothschild, a través d'Estandard Royal va financiar la, una empresa farmacèutica que es digui I.G. E. Harvard que era la que feia els experiments amb gasos per eliminar jueus i, i tot el que es pugui mà. Que que de l'història no? el tribunal de Nilenberg van condemnar aquesta empresa de crims d'humanitat per la humanitat a tots els seus dirigents i a dividir l'empresa en tres bocins perquè no pogués fer tan mal els tres bocins són Basf, Bayer i Joest. Oh, Ojo, eh? Tenim Novartis, tenim Roche, eh, França. Roche és una multinacional farmacèutica que va provocar un cop d'estat argentí Argentina anys 60. Hi havia un president, metge president, el doctor Irlia, Irla, Urla, va ser, eh? Com? Ilia. Ilia. N'hi dien un mèdic dels pobres, que fins i tot com a president encara de portat medicina al seu barri que, que no van a menjar abans i es va atrevir a plantar cara a Roche, perquè Roche tenia llavors el monopoli de la insulina a i el traien de les vaques, eh, dels de les pàncreas de les vaques. Va amenaçar a dir que ho baixaven els preus o bé que es faria una empresa pública d'insulina. No crec que no van tardar sis mesos a fer un cop Diu Li ho han finançat per aquesta multinacional farmacèutica ara la insulina ja no cal que els animals, massa brata. Tinc de ser transgènica, patentada i comença a haver de persones amb insulina transgènica després de 15 o 20 anys, estan atempsant ara aquesta associació que hem creat, que és va Dolce Revolució, que després ja ens enviarà un follet. Si ho hem de fer alguna cosa, perquè, diu la meva filla, després de 15 o 20 anys amb insulina transgènica té hipoglossàmies que en diuen silencioses, aquestes que no tenen el símptoma aquell que es que quan tens falta de sucre te donen avisos perquè tu pugues fer un tarrosset de sucre a la boca i aquesta associació de gent creu que aquesta insulina que no funciona com l'altra, com l'animal i que els pot provocar, que està provocant, diuen, eh, això ho hem d'acabar d'investigar, la mort a molta gent per hipoglossàmies silencioses. Avui en dia creu que l'insulina animal mentre n'hi hagi un altre recurs, no es podria assegurar que sigui neta tret d'un animal? O és que és massa barat treure dos animals que, que, que es maten? A... Podríem dir pues no, que siguen els animals ecològics. Vale. A més, es maten molts animals ecològics. Segurament que podríem treure molta insulina d'aquí, no? Però això no es negoci perquè és una que es tira i és de tothom, és comú, quan som país pobre d'Àfrica l'Àfrica, podria fer insulina. més li podria fer insulina d'aquesta, que no pas cap, no pas a comprar eh, a la multinacional transgènica, la, la insulina transgènica, no? Doncs pues no. no. S'ha prohibit per l'OMS com a més segura la transgènica. Perquè és patentable, Clar, lògicament. Per tant, trencar aquesta crosta costarà, però si som molta gent que diem el mateix, perquè ho, ho creiem, perquè hem arribat al convenciment que això és així, per experiències pròpies, per la de... si plantem cara és possible que les coses avancin, si no plantem cara doncs pues cada dia acabaran de dominar molt bé fins que ens fotran el peu a damunt del hat i d'aquí no t'aixecaràs de moment toquem fusta des que he plantat cara m'han respectat m'han intentat de, de, de fotre'm per tot arreu i era sol ara ja no ara ja som molta gent que comencem a parlar d'aquestes coses no? i després també t'has enterat que hi havia gent que també parlava d'aquestes coses i que van tindre els problemes, històries però és que jo penso que els temps estan canviant i la comunicació a través d'internet pot ser ràpida com l'ollam i això ha fet, m'imagino, de que Sanitat que ens ha fotut dos, dos, dos expedients per vendre l'estèvia i per etiquetar-la amb les propietats les dues coses prohibides no es pot etiquetar les plantes medicinal amb propietats perquè la societat urbana que no es pagera de ser ignorant els doncs ja hem de donar de menjar com els tosinos, doncs ja de donar medicaments com allò no, l'etiqueta de ser una font d'informació, no còdic de barres. no, no l'etiqueta ha com que sigui grossa de ser grossa i alli hem de poder posar que una sardina va bé per la, la, la, la posibilització sanguínia perquè porta omega 3, no ve que un gran de llinassa, ho no un germe de blat, porta un fitosterol extraordinari que va bé, doncs colesterol, si és que no és un timo això el colesterol. Però clar, això dona diners a Danone per vendre un Danacol perquè tothom estem espantats pel colesterol, però perquè es, es creu el colesterol. Jo no sóc, jo dic, però els té un metge, el doctor Rat, Alemà, que va va treballar un treball conjunt amb lo Linus Pauling, un premi Nobel de medicina i premi Nobel de, de la pau, perquè va liderar la lluita contra les, les proves d'energia nuclear a l'aire Lliure, aquest amb el doctor Rat va descobrir que l'escorbuto era la fase final dels de, de infarts, de dels de angines de pits i finaré per a la meditació de en fin, hemorràgies aquí a la boca, que és el que, que, que, que tenim per l'escorbuto, però que les hemorràgies de són internes, també, no? I que també va arribar a la conclusió de que si ingerien prou vitamina C, les artèries no tenien per què rebentar. I quan les artèries s'hi posen en mal estat, s'empecen a gritar per dintre, les venes, l'organisme crea colesterol per a fer taponar les gretes perquè no hi hagi hemorràgies. Això explico a grans trets, això, no? Això ho va avalar un Premi Nobel de Medicina, l'Innus Pauling, i la vega Premi Nobel de la Pau, perquè o sigui, aquest home el perseguien ja a Alemanya i tot arreu, i se'l van portar cap per seguir estudiant. I aquest home li va donar cobertura, i li va... Però aquest home està dient això, que el colesterol és un gran frau de la humanitat, de que si tenim colesterol és perquè no sabem cuidar, bé sigui una alimentació o un complement vitaminis, ells ja estan defensant uns complements vitaminis que no es venen o no per una via d'aquestes... Jo ho tinc, jo compro, jo li dic a aquell altre que ho pot comprar, és història, no? A poc no he tingut temps d'allò, de... clar, quan veus que, ha... que, que aquesta persona, el doctor Ratpaga, dos pàgines senceres al país i la l'avantguària, crec, durant la guerra de l'Iraq i acusa el govern espanyol, frans, americà i anglès d'assassins, de, de verdugos de la humanitat, per estar fent experiments amb Urani enriquit a, a l'Iraq, d'estar interessats en que el món em malalteixi per tindre negoci la mateixa indústria farmacèutica que sempre ha dominat el món que aquest home s'atreveixi a fer dos planes senceres de publicitat acusant d'aquesta forma als governs i ja l'indústria farmacèutica és ojo que ho ha dit molt clar eh? ho ha dit molt clar això us dic que no estem sols però encara són poquets eh? de que crec que hem d'anar s'obrir una miqueta els eh? ulls s'ha d'obrir molt a poc a poc perquè ja us dic que és l'experiència de cada qual han pensat a, a pedits coses, han pedits canvis, han pedit experiències, però creieu-me que avui en dia a nivell mediàtic no més surt lo que vol lo que vola la publicitat pagada. Fauns Ranch quan comencem amb això de la stevia i comencem a veure resultats, venien a televisió per les flors comestibles que tenim, tot allò, això és molt, oi, si ho farà ara dia, que és això, això ja venia, no? I els periodistes que venien nosia explicaves sobre la stevia, di que això és més important. I els periodistes normalment són gent com nosaltres i s'entusiasmaven per la idea i filmaven més d'allí que no parla de les flors comestius, a tal que moltes vegades els reportatges no els podien ni passar perquè no, perquè l'únic els hi autoritzat és el de les flors i que no havien pres imatges de les flors. I al cap d'uns dies picaven, ho sentim molt, però des de dalt, des de l'antena, des de l'empresa de determinada televisió, molts diuen que no poden passar aquest reportatge per interessos publicitaris. De quins, diran-ho? De les, clar, de i de Nones, farmacèutiques, històries, perquè eh, estàs tocant un tema que molt delicat. Durant 4 anys no es va publicar res d'aquest tema, eh? res, fins que eh, arreu d'un judici que em van fer, perquè per diu que vaig trencar el dit del gatell amb un guàrdia civil a Lleida una manifestació contra els transgènics, vam fer una tancada amb govern civil de Lleida eh, pues, per denunciar que s'estai produint aquí a Espanya, aquí a Catalunya, un panís que portai, que provocava resistències antibiòtiques amb humans que a Estats Units estava prohibit, i quin que s sigui cultivant. Vam fer una tancada, el Guari Civil ho va enganyar, això és veritat, i va quedar tras la porta i vam entrar. Ell me va acusar d'agressions a la cara, a golpes i així, pam, i va portar, va portar una denúncia de 4 anys de presó i 50.000 euros per d'anys, eh, amb aquest poca vergonya. No? El primer judici ho perdem, i em, em condemnen, i al fer recurs demanem que, que, que, que, que hi ha falta d'assistència a la justícia perquè havíem demanat el vídeo de les càmeres de, de seguretat i havíem demanat l'historial mèdic d'aquest pajarraco que tenia anterioritat a l'audiència provincial vam fer els recursos no van tenir cap rebeig que exigir els vídeos i l'estudi forense amb, amb anterioritat al dia que a mi m'acusaven a mi m'acusen un any després de ver com és l'agressió durant un any i mig no em diuen res no em diuen res i monta tota la pel·lícula d'operacions i operacions amb aquella munyaca per dir que jo havia provocat totes aquelles despeses i tota aquella lesió no creieu que és normal que si jo fota una agressió un dia la mateixa agressió no em denuncia aquell dia m'he d'entrar al cap d'un any i mig i que em denuncia o sigui, mala sang eh? bueno, doncs, el judici es demostra que no hi ha agressió i m'absolen d'agressió però em a desobediència i són sis mesos de presó que que tengo, igual puede ser lo que he hecho aquel día y yo allí también, si ahora me de que no a España en una furgoneta y vamos a desobrir la autoridad, ahora de presó a la que me un día habré de hacer estos seis meses. Pues això va provocar el interés de una periodista de, del periódico, Ángel Gallardo, y que voy a hacer una entrevista para este tema, del de, de Civil. Digo, no, no, no, no, eso no lo voy a hablar de este tema, ya estoy en el muño de hablar de esta historia, yo soy inocente de este tema y ya ya se demostrará. Vole que, que te explique que esta historia es la Clar, l'actieta es queda així, dic, però vos dic que ho deixem publicar, però jo dic que ara és un... Dic, sí, home, sí, això ho, això ho publicarem. I va sortir fa dos o tres anys aquesta història, el periòdico, i a partir d'aquell moment ja les televisions, clar, ja no, ja no són els que s'han mullat, ja eren d'un ha diari, han anat sortint, no? Però creiem-me que ha costat, eh? Ha costat molt, no? I bueno, doncs ara, clar, això ha anat explosionant, aquest tema de l'estèvia, i llavors hi ha molta gent allí, porte y conoces esta planta, y conoces esta terapia, y conoces todo, es decir, que yo ahora estoy allí recibiendo una cantidad de información de aquí del país, de fuera, de coñonante, que dice, si esto se es pudiese investigar, sería tan enorme, tan enorme, que bueno, sería una dolce revolución que es lo que nosotros ahora intentamos hacer. Yo no puedo atender a nivel personal toda esta historia, yo he creado una asociación, hi ha ja bastants voluntaris ja, pues, que m'ajuden a contestar correus, a la pàgina web, si bueno, hem d'anar a una reunió a Terrassa o que sigui, llevant d'altra gent, i ja, ja se n'han fet algunes. I constituint grups a Mallorca que es van repartir més de 2.000 plantes en pocs dies, un dia que vam anar a fer un curs allí, ara ja treballen sols, ja, ja no n'he de veure de nosaltres. Sí que ens intercanviem experiències, que és el que bonic, dir, crear una associació sense estructura, però amb la mateixa il·lusió tot arreu la llum va néixent. Eh? Que fagin el mateix o similar amb aquesta planta amb una altra amb la que vulguin però que compartim les experiències que anem tenint perquè normalment fins ara la gent és molt callada, un padri d'aquests sabia molta cosa però diria callo perquè si no que em tractaran d'obrir això, ho tractaran d'això ho tractaran d'allò o no? allò que s'ho he dit ara mateix que ha un company que està fent vaga de fan bé els seus orins, això creieu que, que fa anys no hauríeu dit que esteu bojos però pues no, hi ha l'orinoterapia i aquest noi només perquè diu, tenia ganes d'un moment així per provar-ho Per bueno, però aquestes coses eh, sortiran Eh, es, es inevitable. Eso está surtiendo, está surtiendo. Eso eso está naixent, ¿no? Y en revés dos plantes, pues bueno, que sería un lloc con e més en meu camp, pues bueno, estic alucinant. Y l'any passat de veu un noi para co, no, de Venezuela, diu te cambio nestave com una colombiana. Y la colombiana no la veia per nom, perquè no era una planteta competita, però <laughs> saia de que aquí també havia porquè negocis de tate de Blanques, no. I <laughs> una colombiana era una una pinata que després ell s'ha vingut, no, no sabia el dir el nom, ni dir colombiana, després ell s'ha vingut posant doncs, per internet aquella forma, d'aquella fulla, perquè me va dir, diu, aquesta planta diu allà a Venezuela, a ja, tota Hispanaamèrica, no tenim 3.000 euros al dia perquè ens fotin quimioteràpia, o 1.000 o 2.000 o 3.000, que costi, molt molts diners a la Seguridad Social, aquests tractaments de quimioteràpia. Allí uns curem amb plantes, uns morim. Però digues molt fort que us curem amb plantes. Diu, bueno, preu-lo bueno, alguna persona i tu la preves, jo te la dic aquí. Acà dos mesos casualitat un casusualitat no sé què de poc no entenc massa el que volis parlar-vos. De pujar mai que ara és el president de la Bolsa Revolució i veu aquella planta allí que ella cavallcho allí i diu què coneixes les cavallcho és. Me explica que és història i li diu que la meva dona, Sornatí, un càncer molt agressiu de pit. De que això ja són dos. un per un benesolà que em ve sense que jo li demana i em regalen una planta a canvi d'una estèvia i m'expliquen aquesta història que ells panamari cap tots que els estan utilitzant aquestes moltes plantes, i pel càncer aquestes en concret, que són tres variants de les calanxòis. Doncs pues imagineu que aquesta història que comença ara de d'aquí anys poguéssim dir que les calanxòis van també bé pel, pel càncer com l'estèvia per la diabetes, És sí. es que ens podrien a la foguera. Sí. Bé, bueno, doncs pues, això és bàsic, crec que davant aquests moments de crisi, de falta d'il·lusió, és que penseu que podem viure molt poqueta cosa. Quantes cases no estan buides i necessiten que algú els ocupi? Quantes terres només donen menjar pels porcs i no menjar les persones? Quants sabers populars tenim que estan allí sequestrats per por i que hem d'obrir les portes no solament pels gais, sinó també per aquests coneixements? Hem d obrir les portes nosaltres, hem de sortir de l'armari i sense por hem de comentar -ho. Avui han passat quatre o cinc metges normals que també fan doncs, homeopatia, desocupuntura, per allà, dius que hem de començar a parlar, hem de començar a parlar, hem de perdre la por. Dic clar que he de perdre la por. I clar, venien doncs, perquè ja fa un temps que no, som un grup de gent que hem perdut la por. I vosaltres també us heu de perdre, perquè també sou professionals, som els més indicats a perdre la por, a parlar públicament d'aquests temes i exigir que les coses canvien, i exigir l'autocuració de la persona, que la persona, si vol, no li cal anar tant al metge, menjant bé, i tenim quatre coneixements del Mèxic que no hi podria mai. És que estem fent un avortament de nivell de societat, perquè el sistema sanitari està en quebra. La pròpia presidenta de la OMS, l'Armada, quan preposició fa dos anys, diu si de aquí l'any 2030, hi ara en la crisi, suposo que jo ho escursaria, no solucionem el tema de la diabetes, només que per la diabetes, el sistema sanitari occidental, aquest de l'opulància, se'n va a pique només per la diabetes, perquè la diabetes porta associada, com sabreu, moltes dolències, que si infarts, que si ceguedes, que si amputacions, uns costos sanitaris terribles. La diabetes sol, perquè la diabetes sol a Espanya hi ha uns 7 milions de diabètics, a tot el món 2 o 300 milions, això sol pot dir aquella dona que pot esforçar el sistema sanitari del com el coneixem, si no parem aquesta agogidia d'aquesta alimentació inadequada que és provocant la diabetes, i les al·lèrgies, els cànceres, i... però només per la diabetes parlar, eh? només per això sol ja podem un sistema setàtic, és a dir que no tenim massa temps eh? penso que la consellera ja li m'ha escoltat més de dir no es tracta de figir-ho tot la ciutat social que tot sigui gratis, més pastilles d'herbes més, més acupuntura i més professionals i més gasto, no, no impartim coneixements a la societat que ella mateixa sàpigui resoldre els seus problemes Pla que hi haurà de professionals també per, en casos més greus o, o amb gent que, que no té la capacitat suficient per, a, per a introduir de coneixements a dintre, lògicament hi ha una quantitat de la població enorme però com no comencem a, a aquesta autosuficiència a nivell alimentària que dèiem, no sabria, alimentària aquesta autosuficiència a nivell de de saber què mengem i de que què ens podem prendre si tenim una mica de mal d'estómac per, per què un àlmac si no podem fer una altra planta, una infusioneta no? si tots passéssim una infusió al dia d'alguna d'aquestes plantes meravelloses que tenim només aquest territori sigur que no tindríem una mitat de malalties però que fer una infusió és molt pesata i és millor una pastilleta hi ha una padrina Mercabarna d'uns 80 anys 80 i escaig d'anys, no sé si sigui, va dir 87 o 88 anys no és mai atrevit a dir-li si i a la vegada treballa però està 8 hores diàries allí peu de dreta allí venem, alli a mercat, alli un venem i un bon dia li dic a la padrina quin és el vostre secret perquè això no forma diu mira nant, sé que no faràs diu cada matí una infusió de sàlvia fulla de sàlvia i dos novenes a l'any d'espino de, de blanco, és la ciruglieta de pastor per millorar la circulació, els capilars, la memòria i històries, no? Però això no s'ha d'impartir aquests coneixements ja demostrats si estudia aquí a estudia farmàcia, pues estudiar les propietats de les plantes és que només han de vindre public·ades en una pastilleta o també han de transmetre aquests coneixements la gent, o bé que el propi hipoticari o el farmacèutic faci la, la fórmula magistral, la merbes que pot tindre allí si un menys sap receptar-les, perquè el farmacèutic no pot fer si un metge no receptes, però qui sap receptar fórmules magistrals? O sigui que com no comencem a tirar endarrere i a recuperar aquests coneixements pot ser que en un moment tinguem problemes molt greus tant d'alimentació com de salut i bueno, això és el que tractava d'explicar-vos avui i és el que, bueno, estem en aquesta lluita contra els transianis per un costat, a l'altre llançant idees de d'autoseficiència productiva d'autoseficiència a nivell de coneixement de les plantes perquè la gent pugui cultivar les seves plantetes que creguin més convenients a casa i sàpiga com usar-les una estèvia diu que ara com és que les cobres 3 euros en guany aquests 3 euros la meitat van a la dolça la perquè molta gent s'associa i diu que no pot pagar quotes doncs, del que cobret, però tu 3 euros d'una planta i pots fer mils de plantes perquè t'expliquem com fer-les no hi fem negoci això t'estem transmitint coneixements i tu quan tindries aquesta planta d'estèvia o de calenxó i el que sigui sabràs com fer-la i sabràs com donar-la a nosaltres ah si tu no que jo necessito deu plantes de cop, vale, doncs paga 30 euros o bé la feia també ens costa fer-la a nosaltres però si tens paciència tu una planta faràs totes les que voldràs perquè t'ensenyarem com fer-les això és el que hem dit també inculcar doncs, bueno, aquesta societat que a poc a poc hem anat perdent en aquests sabers populars aquestes societats urbanes que cada dia estan més esperant que els hi doni tot fet, perquè clar, estan desamparats a, a nivell urbà i per això jo intentem també tant el dret a etiquetar les propietats de les plantes. No pot ser que la llei d'etiquetatge parli de l'article 4 de que nosaltres teníem prohibit posar l'etiquetatge i el monestari és igual i en canvi la Danone i la Coca-Cola li puguin posar. No és estrany que ara si legalitzen la Coca-Cola per aviat sorti un Danone antidiabètic. No és estrany? Perquè és que seríem burros de no fer-ho és que ho hauríem de fer nosaltres amb petites cooperatives, amb petites empreses de, de litres d'un iogurt i que no mengeu massa perquè dius el iogurt pot ser la millor forma de prendre la o un càfir no? no abusant de la llet, però si pres un iogurt i vols posar-te a l'estèvia, posar-te no t'hi posa sucre posar-te que t'ajudarà també amb la teva diabetes no? bueno, és a dir, que, si volem podem sortir d'aquest forat que sembla que estem perquè moltes vegades fins que no toques fons no, no comences a, a tornar a tirar amunt però tornar a tirar amunt amb coneixement Porque si toquemos fondos y volvemos a pujar y volvemos a cometer los mismos errores, va a estar mal porque anda nada de nada evoluciona, ¿vale? Bueno, tenim gairebé tres quarts d'hora, una mica per fer debat. Si algú de vosaltres vol participar, vols preguntar alguna cosa, endavant. que som un democràcia responsable. Aquí hi ha molta gent que estem interessats i que venim a, a, a, a aprendre l'experiència que ens heu explicat, però que és importantíssim que ens mobilitzem. No tenim cap acte camí que mobilitzem. És a dir, que tots els que estem aquí hauríem de fer un efecte geomètric que és ampliar aquests coneixements per nos participar de tots els de nosaltres Estem en una situació en què, en la presentació que va fer, va fer el febrer a, com deia, a dir, s'habitant, es va plantejar clarament que estem en banca rota, és a dir que no hi ha ni res. Té la pregunta, l'única solució que és evitar que totes aquestes companyies que l'únic interès que tenim és incrementar i el poder, que no s'agafi l'activitat del ventre, perdó. És important que preniem consciència d'aquesta necessitat de gaudir les petites coses en l'altre de Podria que es començés, que parlessin tots i que tots plegats haguessin una discussió, que no posin preguntes en una discussió envers a la situació que ens trobem i que tots plegats siguem en aquí responsables. Jo podria agrair el teu esforç per difondre aquesta forma de pensar ens beneficia tota la ciutat. M'agraeix molt, t'encoratxo que segueixis i que aquesta ciutat... Ja t'ajudeu. ...que vagi bé, i volia preguntar que els productes fitrocentritàries biològics són difícils aconseguits per un ortex per En dintre de poc hi haurà, si no se descarreguen perquè, Ara, aquest any estem provant un fitosanitari fet amb extracte de coco i de llavors de, de fruiters que és un gran necessitat pel pulgó i per les orugues i un altre que és per pels per fongs. Però aquesta gent representa no d'aquí Barcelona que es diu Deigest. Deigest.net. Deigest.net. Hem invertit tants diners a pagar la, a la Universitat i al Centre Superior de Investigacions Científiques que no ens queden ni un euro per patentar el producte i fa por de que qualsevol dia em va i i no, me'l poten apartar. És a dir, que hi ha, hi ha moltes empreses que estan aquí. Esperem que, que, no, que no passi això. I, a part dels coneixements que hi ha, diguem llibres de plantes per a curar plantes, no? per exemple, que ja viuen, doncs mira, un extracte d'ortiga o d'extracte eh, d'all, que tu pots fer a casa, o has de saber què fer, perquè si no, a ha hagut... fet un extracte d'all d'ortiga i cremar la planta, no? i ho doncs, pot ser massa concentrat, no? Però, és allò que diem, que si, si una empresa, aquestes químiques brutes en Manaterra, unes altres hi sortiran de més netes, que ara és que n'hi no ha cap més alternatives, és aquesta, no? Ja avui en dia el saber ja hi és, la investigació està feta, només cal que la societat es penyi, això hi és. Eh? Soberbach, una empresa d'aquí, de, de Villafranca o Penedesa, penso que és, Soberbach, importa un extracte d'all amb oli de clau i oli de cotó i utilitzo cas l'autoritat per l'agricultura ecològica als Estats Units a aquests Estats Units el pitjor però ja també està més avançat que tot l'altre perquè és el que diem, quan tens la febrada després de la febrada venen els anticossos, no? i allí els Estats més anticossos que nosaltres és a dir que gent que comença també a fer això el que tu hauris de fer casa, t'ho fan ells i ven un extracte de tortiga i ja d'una forma controlada perquè no t'equivoquis cada dia a més a aquests temes i en poc temps això si ha una explosió Ah, ja. N'he no volgut saber, no per mi, però tinc un company que és pagès i està molt ambrat de però hi ha un poble i s'han entera. O què podríeu fer perquè ell sapigués coses d'aquesta? I això <t 'en> està relacionada amb l'orixell de l'estat. Però, pida la paraula, pida la paraula. La Pedro Mareme. Sí. Vale, vale, vale. Va. Bueno, no sé si es pot ficar en contacte amb el que amb Assemblea Pagèsa. Sí. Uh, amb, amb, amb, si dius d'un des segurament que jo podria dir... A Reus. De Reus. De Reus hi ha una agrupació de defensa vegetal ecològica de 20 o 30 pages, és extraordinària, que allà només volen vine que t'expliquem tot el que vulguis, comparti, comparteixen aquesta agenda que és la de ver gent del camp a, a, a Tarragona. És a dir que si ja, hi ha moltes de coses que s'estan fent a tot arreu, només cal que dir, això, aquesta inquietud, on ho puc trobar? Hi ha tot arreu, hi ha coses organitzacions precioses. Doncs llavors, arreu, quin nom has dit? Perquè Gent del Camp, i si vols, no, no ho sé, un telàfono del contacte de la persona, i ara, després, i de l'ordre de què. Sí, és una agrupació de defensa vegetal, denominada Gent del Camp, que fan un mercat, eh, no sé si cada setmana o dues vegades al mes, ecològic, per Valls, i no sé si Reus també, que ho fan rotatius,. penso. Ells mateix ja s'ha muntat aquest mercat ecològic, mercats ecològics que naixin cada dia. A estats un mercat nou ecològic, de proximitat. Sí, no sé doncs aquí és que el que hem de potenciar. Eh? Sí. Es bueno. diu Joan Domènec que és el tècnic. No sé si voleu, jo us dono. Bueno, després... després, bueno, ja us ho dono. Aviam, doncs aquesta senyora que diu que havia demanat que l'he vist, i després que no, no, no. hi ha cap hi ha que hi ha un que hi ha un poble, que ¿Alguien se interesa? No, no, hable usted, hable No, a ver, de alguna manera, sé que se me va a por, por, por, por cómo hablo, es en el pero hablo como hablo. Paren. Adelante, adelante. Eh, o soy bastante crítica. Me, usted, señor Pañez, si no se lo han cargado todavía, y porque todavía no pesa mucho, igual que son los que nos estamos enfrentando a poderes realmente demasiados Y tampoco nos podemos quedar... Este señor demuestra lo que está pasando a muchísimos niveles. La gente ignora lo que pasa. La gente, la masa, ignora lo que pasa. De toda esta gente estamos aquí. Yo me pregunto, ¿cuántos somos los que realmente nos informamos en Internet, de la, por ejemplo, de la temática de biotecnología la biotecnología? ¿Puedo, perdón, ¿Puedo pedir que levanten la mano? ¿Aquí? No, pero no. ¿Quién investiga? ¿Una conferencia? Sí, investiga. ¡Uno! ¡No, no! Y estás, eh, ni es Valles, es de estar... Eh... A ver, igual viene a Gonzalo, viene a Bayer, que el maíz A ver... Uno. Dos. <ríe> tres. Cuatro. Cinco. Esto me da la razón. La gente ignora. Yo considero sí, que en cada día... Yo consigo en el mercado día el único maíz declarado, no BTN, el único maíz declarado no transgénico. En el mercado tía, Resulta que le digo a la a la empleada que me lo cobra, le digo, ¿tú sabes que ustedes ven el único maíz transgénico, no transgénico que me está vendiendo en el mercado? Y me dice, ¿no qué? <risa> la gente no sabe. No podemos seguir con internet si se quiere hacer algo. Hay que hablar, hay que escribir, hay que explicar, hay que visitar Hay censura, hay censura hay. No hay tanta censura, hay miedo Si importamos realmente no nos reventarán, no eso está claro Hay grandes poderes, grandes mujeres en el progreso Y otra cosa que le pedía, quería pedir, señor Paz Me que trabaja con la Mi hijo, que está en Argentina Se ha enterado del tema de la pestevia por mí Entonces yo le pregunto, el cultivo en extensiones, porque usted cuando habla del cultivo de stevia, ¿de qué está hablando? ¿De 10 hectáreas, 50 hectáreas? No, estoy hablando de un uso particular de una planta o dos en casa. No, pero, ¿y por qué no de, de cultivos grandes? Bueno, en Misiones en Argentina hay cultivos grandes de stevia, sí. pero para hacer azúcar, sí. de stevia. Eh, que no tiene todas las propiedades que tiene la planta fresca o en hoja seca pierde sus propiedades o sea usted que usted que ha sido infusiones de hoja seca producirse por la propia gente o si no pues habrá que comprarse una removertería si no quiere hacer ese trabajo pero haciendo siendo tú mismo autosuficiente porque porque si no sí. porque si no nos trobarán de aquí un tiempo de que esté bien medicinal uno y uno como no haya, ya ya pa un ajuda de morau com menciona que van contaminar tota la transgènia. las Coca-Cola y Cargil i Pepsi-Cola han patentat per 24 aplicacions alimentàries la stevia, fa ona, eh? Després de no sé quants anys de obligar al Japó a ficar. Diuen a roda de premsa que han descobert, ara, ¿vale? dos el sagn i potere qualsevol zona la pregunta és no sé a nivell de legislatura, però si superpandria si aquí en Catalunya, nosaltres eh patentar la stèvia no com interès científic, al contrari. No. Donque l'objecte que, lo que, lo que s'adevé és les varietats medicinals que encara avui en dia procurar preservar-les de la contaminació transgènica. I amb la stèvia i un d'altres plantes, tenim la sort que no passe com el panís. Com la demora, no sé que mitjeu. Com la demora moro per reproduir-s de la polinització del polle i aquí és la gran arma de contaminació perquè el polen fa l'amor lliure a 100, 200, 300, 1.000 metres. Però l'estèvia, a més de poder reproduir amb llavor, se pot reproduir per esqueix. I ni que contaminin l'estèvia transgènica i la Coca-Cola l'està fent ja en aquests moments perquè no tingui propietats, només faci un dels dos sucres, si nosaltres preservem la nostra planta, la del vi i la de l'altre, l'estèvia original, tota la vida tindrem estèvia medicinal. Per tant, preservar això, per part de pagers d'aquí i pagers de Paraguay, és bàsic. o Preservar els cabanxols que es reproduixen no per llavors, sinó també per fillols que tira el propi fulla. Dir, que hem de veure de poder escapar amb aquesta acció tan terrible, aquestes empreses tan bèsties, i escapar on que puguem, perquè enfrontat és molt difícil. Parlar, pots parlar. Tens por? Doncs pues sí, clarament tinc de por, però entre cometes. Si en tingués molta no estaria dient el que estic dient. Considero que una persona jove potser ha de tindre més de por una persona jove tot una vida pel davant, jo tinc 61 anys, tinc una neta al darrere eh, que seu que ha patit per mitjà porqueria durant els seus primers mesos de la seva vida, eh, i tot i siguent sa mare mitgesa no podia controlar les viarres contínues a les caquetes, les caques, fins que no va canviar d'alimentació totalment, radicalment, perquè no s'acabava de creure que podia ser tot de la gent que li donava el seu fill. Clar, arriba i comença i si això està passant, Penso que els més grans ho tindrem de la tarda, què et poden fer, et poden fer un atemptat, poden fer un tiro... Doncs pues bueno, què? Potser sorto d'aquí i m'atropella un cotxe, tio, i què? Bueno, eh? no, no sé, si tenim por, és el que diem, si hi ha por a la societat, ha, sí. Sí. Ja eh? sí, ha, ja ha de ser perduts. Jo volia preguntar-li, si aquí ha passat, parlat bastant de tractaments de broma. Jo tinc un, tinc un morter i a base de, de tindremasses de sàlvia, de l'èndula, etc, etc, doncs no tinc problema, no interrojàvem coses antològiques. Especialistes ja fa moltes anys que jo... El Tieri, amb la retologia i la patrimònia, intercalen russers dintre d'extensions de rinya i aleshores es produeix una desinteracció al programa. El company que ha parlat del programa de creixement, jo he que hi ha un col·lectiu que ho ha anès al de creixement, el programa de creixement.net, i un moment aquí a, a, a Espanya i a Catalunya, sobretot, que es tracta i hi dona molta informació al voltant d'això. Sobre la, les llavors autòctones, també hi ha una xarxa, hi ha així que la Marques, hi ha a la Veres ha... ha... de Sengües damunt, a a la per treballar, per poder mantenir les llavors actives, les llavors de sempre, és la manera de fer de eh, lluitar contra la invasió mafiosa i perillosa i mitjana carrerista, no? I després eh, vaig comprar dues mateixes d'estèmia, després vaig trobar una xeix i va funcionar, i després va morir la mare per creixer el cri, etc., etc., i d'una d'elles eh, ha, ha fet molt de llavors. I aleshores vaig passar el dia de la Terra a un hotel amb moltes llavors, jo ja les implantat i no me'n sortit. I ara la mare inicial ha remuntat, no? i volia passar aquesta informació. Per acabar, a la companya li volia, per animar-ho una mica, fa 20 anys, la gent que ens interessava per, per això eren quatre grans. Quan o sigui, dic 4, eren la motista que està aquí, a Catalunya. I, o sigui, canviem d'incresultats. Eh? Avui dia, cada tres per 4, cada tres per 4, tant fan eh, seminaris, trobades, eh, sobre les institucions sobre els consums etc etc. hi ha molta gent jove molt oh, de gent jove i la tira de gent que enxerca no hem d'estar una mica animats que la cosa es pot anar evolucionant cal, cal. i moltes gràcies per tota la informació sí, aviam només recordar-vos que dimecres i dijous tenim dues xerrades sobre el decreixement qui si estigui interessat en aquest tema podrà venir a sentir aquí per bueno, jo unes no preguntes molt puntetes després de sentir-lo el... i de sentir molt bé, molt bé, és que no se o senta allà. No, hi ha d'haver el micro Ha d'haver el micro Sí, és ah, es que és no important Però és interessantíssima Bé, bueno, després de sentir-lo i del que m'ha agradat tot el que ha dit Som una persona que fa poc que m'he iniciat en tots aquests temes i de manera que no dilatada experiència, volia fer le dues preguntes primer, les, vostè ha dit el fàcil que era prendre's una pastilla en lloc d'anar a l'arboristeria i comprar a les farmàcies venen bueno, les, les plantes medicinals en pastilles primera pregunta, això té el mateix efecte o no, o simplement és comerç i la segona és, que pot ser una pregunta massa senzilla però vostè que coneix tant del tema, quines serien les claus de prendre al no sé, dia o a la setmana quina mena d'alimentació per a les persones que no creien gaire en tot el que surt a la premsa seria el seu consell? quin seria el seu consell per menjar això i, i no necessitaràs més per exemple no sé si m'explico bé, o són sigui, unes claus per una alimentació sana això que està surt cada dia a tot arreu però em sembla que vostè és la persona que, que jo li donaria crèdit per dir-nos això per exemple, abans va parlar de lo de la Sàlvia, no? Gràcies. Reconeixements, hi ha persones que en saben mil vegades més que jo, però els guardo com un tresor. L'únic que, que he fet davant de, de, de, de la meva vida, també pues, a nivell reivindicatiu, sindical, he passat per moltes històries i peripècies, he vist l'importància que, que té la comunicació, per poder arribar a la gent, per defensar una idea. Però quan a mi m'arriba una informació que la puc contrastar, eh, tinc experiència de com comunicar-la i aprofitar-la buscant aquest allà i pensar, doncs pues, bueno, amb la Ferran Adrià, Quica de Costa, Sant i Santa Maria, quan pues, hi busques, que, no només el comercial, perquè és i el que compren, però sí que també anar-los de que estiguen en la teva lluita perquè hi hagi pesos pesats que t'ajuden en aquesta lluita. Per de coneixements estic segur que qualsevol herboristeria, dietètica i el persona que està allà davant en tindrà tant com l'hi puc tindre jo o més. La primera pregunta. Les pastilles són tan efectives com, la, com les plantes? Mira, us explicaré un, un cas. Hi ha una planta que es diu Lepidium latifolium, si us ho voleu apuntar, que desfà els càlculs d'una forma extraordinària. I això els ha a través d'un s'ha interessat per la dolça revolució i diu que ja tinc 11 casos de familiars i amics que a través de l'experiència del meu pare que l'ha vingut operar va anar un curandero de plantes allí a l'Urgell i li van dir que es prengui una infusió d'una fulla al dia però la de collir de la mata sencera, la de collir fresca de l'epidium la, latifolio que perquè si te la feu secar en aquells moments fa 40 anys no hi era ni les no hi havia les empreses que hi ha de, de fer plantes seques diuen, perd les propietats de desfer el càlcul, no pas que sigui a, a, a, la l'epidium antifòlica, podeu treballar a vostè nist, una gran planta per millorar el renyó però la funció de desfet el càlcul renal en 8 o 9 dies no les té i que això podeu demostrar, doncs pues, bueno, pues ara, quan fiqueu en marxa la pagina de la, de la Revolució nosaltres li fent, demanaré amb aquests 11 casos jo em puc explicar el meu pare perquè ha mort a 98 anys durant els 40 primers anys, un calvadí cada any, dos o tres atacs de pedra i a partir d'aquest moment va acabar i va acabar només, i aquell 40è li diuen dos novenes a l'any novenes doncs, per aquell costum que havia religiosa d'associar la novena ja no sé si pot ser fictiu igual deu que avui eh? però bé, bueno, feu-li nou per si acaso no? nou dies pues una li infusió d'una fulla al dia desfà calcos renals com a nous amb gent que estan a punt d'entrar a cirurgia, pedres de renyoda o oxalats de calç, que són el 88%, un altre és acitúric. Perquè si et prens dos vegades al any, ni les pedres acitúrics s'arribin a formar. Clar, llavors dius, hi ha moltes plantes que són quasi gairebé efectives seques que, i potser n'hi ha algunes que no. Això és el que s'hauria d'estudiar també. Això és el que demanem, que hi hagués una investigació pública real. de dir És més efectiva la teva presa amb fulla tendra en dijú, o bé després de dinar, o bé ho ve amb infusió hi ha gent que diu a mi va més bé quan me puc collir a la meva fulla o a la plata que tinc a casa que no pas quan me vens aquells 50 o 100 grams de fulla seca o la trobo en una lorteria I ha altres que diuen no tenia un noi amb una bomba d'insulina de 30 anys diu des que he trobat en un mercat, en un mercat he viscut amb volant-la, he trobat esteve seca vi de buscar a casa per tindre per cordura i sobre ell la bomba d'insulina m'inyecta la meitat insulina del tipus 1 que no estan estudiat que pugui ser efectiu l'estrèvia pel tipus 1, pel, pels pel insul·ludes dependents de la brevedia i que són sorpreses constants de, de dir bueno, però clar, això aquí és on hi de d'haver l'investigació pública per dir aquesta planta com és més efectiva és d'aquesta forma, perquè què farem? Doncs bueno, mil casos fets d'una forma o d'una altra i això serà coneixement públic però tothom, ja està i gratis. Però clar, aquesta investigació no es fa perquè tota la investigació s'està fent si doni una patent si doni un negoci, al ve Sóc que com a ciutadans ho dic, de pagar més impostos, potser sí, si sí, van aquí menys armament, menys uh, uh, especulació, menys llarg, però anem a investigar això diners, pagarem més impostos si van aquí potser hem dit una cregueta, nou per armament, però sí per investigació pública perquè aquestes coses seria l'ideal La càpsula que venen a la monomàcia és igual? És, és igual que el que pots tenir una negociaria, però hi ha plantes que et dic que pot ser de què et creguis que tal no és funcions de de i de l'altarà i que la de l'altarà més una planta verda, collida, no? Antioxidants, molt es perden quan una planta s'asseque. Perquè a la Xina només hi ha un càncer de mama de cada 10.000 persones i aquí en tenim una de cada 12? Alimentació. I al llibre d'una doctora inclusa, ginecòloga, que va tindre quatre operacions de càncer i en un d'aquests concursos de la Xina va dir que ja, els pues, xines no tenir càncer. Quina era la causa? Va, va arribar a la conclusió que era l'alimentació que feia molts antioxidants a través de crucíferes crues la col, cru i bueno, permols, quan la col se'n perd molts, quan no? la seca és també per molts i gens de llet des que deixen de matar-ne ella va creure que d'això deixi de prendre llet, canvi mica l'alimentació, més crudígola, menys carn i el tumor se li va nascecar per si sol això n'ha fet un llibre i bueno, està activa d'explicar-ho imagino això si fa que aquesta nena ho, ho estaven i bueno, jo l'he descobrit fa poc i ara potser vostè l'està i que no circula aquesta informació perdona, recordes el nombre? no, però si em fos un correu miraré i... Ah, de, bueno, no, perquè és que costa molt de la retirar tota la informació per arribar però bo oh. sí, sí, sí, sí. una bueno, la segona, l'alimentació que havíem de fer jo crec que si hi una limitació de temporada dels fruits que ens donen la tarda a la temporada no menjar raïm el febrer si no menjar raïm si és de panse sí però menjar raïm quan toque o síndia o meló o poma hi ha una persona com està a una boda amb uns familiars a que en un mes ha perdut 30 quilos en una dieta de la poma hi ha pomes ostres, perquè la poma porta poques calories en fi, Ah, poma, sí, la nostra poma que tenim aquí a Lleida, no? I, Si poden ser col·lògic, imagina't. Sí, l'hòstia, no? La, la poma. Vull dir que si anem cada dia menjant uns carros roigues, eh, els làctics pots i si pot ser, doncs, si ens si agrada, posar un iogurt o cafils o formatges curats de cabra, de cabra si pot ser, millor que no pas de vaca. Les proteïnes de la llet de vaca no, no són, són més prejudicials que no pas la d'una cabra. Hi ha cries que tenen intolerància a la lactosa, i és la proteïna de la llet, però en canvi la de vaca la toleren, sí. perquè és aïlla de cabra, perdó, la, tolera, no la de vaca no, i que són temes que anem sortint. Jo clar que per l'experiència que he tingut de vida fa a mi cal estar canviant d'aquests hàbits i t'has trobat millor, no? Mujant molta fruita, molta verdura, menjar la fruita posa a la nit per sopar, així també ja no cal, les lluites digeris més ràpid i, i, i doncs descanses millor i tornes els amb gana eh, i fas un bon esmorzar i quan abans menjava matipava una bona truita d'espinacs, de pelates, i amanides, i, i... pa, i xorizo, i... me'l ah, sabeu que no m'ha tingut criat, doncs, ja estaves païs tota la nit que hi he jugut i ja estaves païs, no? A canviar aquests hàbits d'alimentació, menjar, lleuger la nit, molt lleuger, a mi he anat acostumant i ara, després veure que estic fent de quan si ens tot, a tot, a tot, a tot, eh? a Sí, per això el fructe, si pot ser soles no barrejades eh, la gent té intolerància quan menges frutes barrejades amb eh, la, el tema de les incompatibilitats dels aliments quan se barregen mirar una mica cap a un obsessionat perquè hi ha gent que s'obsessioni i hi ha una mica vol dir molts canvis radicals eh, fer petits canvis un canvis radicals no és informant d'aquests temps bueno, que mengem una temporada, a la vegada beneficiem per gens i a la, la, la sobreini alimentària perquè si mitgem la temporada no cal portar sós